Де чимало великоросів, але всі вони люто ненавидять большевицьку тиранію і прагнуть козацької вольниці. Ніхто не проти совєтської влади, тільки нехай совіти запровадять народні порядки без комуністів, чекістів і комісарів. Якщо по правді, сказав несміян, то їхня група проривалася на з'єднання з батьком Махном. Та оскільки батько зараз далеко, за лініями двох фронтів, то чому б не об'єднатися з тутешніми партизанами? Правильно? «Що вас особисто штовхнуло на такий ризикований крок?» – спитала Маруся. Несміян дуже мило до неї всміхнувся і сказав, що це слушне запитання, бо відповідь на нього розвіє всі їхні сумніви. Він дістав красивий срібний портсигар і попросив у баришні, чи обмовився, чи, може, через свою простакуватість, вважав це виявом особливої галантності, дозволу закурити. Почувши згоду, простягнув портсигар ангелові та п'яті. Ангел відмовився, а п'ята взяв фабричну папіросу, дмухнув у штульбу і демонстративно підождав, поки головнокомандувач піднесе йому сірника. «Відповідь дуже проста і зрозуміла», – сказав Несміян, пустивши у стелю голубу цілку диму. У «Червоній армії» нині шаленіє терор проти командирів, які раніше так чи так були пов'язані з повстанством. Немає значення з «Червоним» чи «Петлюрівським». Усі вони, на тверде переконання главковерха Троцького, просягнуті духом анархії. І виправить цю контру тільки могила. Троцький озвірів, його агенти знищують найкращих командирів. Він не наважується відкрито заарештовувати авторитетних воєначальників, щоб не збунтувати військові частини. Тому через особові відділи прибирає їх таємно. Так лише в липні-серпні було отруєно командира Тарашчанської бригади Боженка, потім ліквідували командира Новгород-Сіверської бригади Черняка. Після Черняка застрелили в потилицю Надждива Щурса. Можливо, Троцький нутром чув, що ці командири, розкусивши комуну, повернуть зброю проти неї. Але підступні вбивства остаточно переконали Несміяна, що йому з большевиками не по дорозі. Він, як колишній повстанський атаман, зрозумів, що не сьогодні-завтра надійде його черга. П'ята поцікавився, як Несміяну вдалося потягти за собою стільки війська. Адже серед такої орави П'ята зумисне назвав групу «Оравою», щоб цей головнокомандувач не дуже задавався. Могли знайтися і донощики, і боягузи, і всяка большевицька сволота. Ладно продати тебе за дрібку тютюну. Приспів підходящий момент, сказав Несміян. Проти большевицькі настрої давно панували цілими частинами нашої дивізії. Це вже бачили і на горі. Нас звинуватили в розвалі дисципліни, поятиці, розпусті, у неприязні до жидів, навіть у погромах. Зноска. Особовий відділ 12-ї армії постійно вказував на моральний розклад 58-ї дивізії, у якій побутували антисемітські та погромницькі настрої. А що... «Було діло», – перебив його п'ята. «Якщо й було, то звини тих, хто робив їм такі закиди», – сказав Несміян. Словом, доконали. І постановили закинути їх, як ненадійний елемент, чим далі з України. Запроторили аж на Східний фронт, вважай, вислали на Сибір. І то ще невідомо, чи проти колчака, чи взагалі намірилися їх позбутися, як паршивих овець. Тож лишилося кинути клич. Він Несміян цей клич кинув і дезертирував з двотисячною групою військ. Тепер назад йому дороги немає. Саме цим він і викликав найбільшу довіру. Несміян спалив за собою мости. Півтори тисячі багнетів – і 500 шабель промовляли самі за себе. Для агентурних каверс чи диверсійних рейдів такого численного війська у вільне плавання не виряджають. «Чому ви пропонуєте об'єднатися проти денікінців? спитав Ангел. «А з большевиками як?» «Пока що?» З надвору долину голосний тріск. несміян, як кінь, Скинув головою, його рука інстинктивно лягла на кобору. П'ята вийшов на двір та відразу ж повернувся і сів до столу. Він сказав, що господар, його свояк глухенький, з нічев'я заходився колоти дрова. Він же бідний не чує, що Поліно розлітається з таким звуком, наче хтось гахкає з рушниці. П'ята попросив свояка припинити стрільбу. «Пока що надо розправитися з біляками, – відповів Несміян, – а там дойде очередь і до большевиків». Він сказав, що Данікінський фронт нині важливіший і для української армії. Про це йшла мова на переговорах з галичанами. Комбриг Бізанц – зноска – йдеться про командира львівської бригади Альфреда Бізанца Брата згадувано вже Данила Бізанца. Тричі наголосив на тому, що вони пропускають їх наружин для того, щоб група вдарила в запілля білих. «І «Як ви ставитеся до української справи?» – спитав Ангел. Несміян сказав, що це його не хвилює. Йому однаково, чи буде велика Росія, чи буде вільна ненька Україна аби лише влада належала вільному народові. Без царя, без комуністів, чекістів і комісарів. «Звідки ви родом?» – спитала Маруся. Ета імеє значення?» – здивувався він. «Має. Але якщо не хочете, можете не відповідати. З Черніговської губернії вас так устроє?» Маруся подивилася на ангела. Мовляв, твій землячок, якщо не бреше. Ангел був упевнений, що Несміян каже правду. Але Чернігівська губернія велика.